E, basi karibu katika shule ya Biblia katika timaa wiki leo siku ya hamisi tarehe 25 um, Juni mwaka 2020 Tuko katika kitabu cha Mwanzo kama tulivyosomea Mwanzo tumeona ina jumla e, mlango wa 6 una jumla ya mistari 20 na Miwili e, mlango wa 6 wa cha Mwanzo We, unaongelea maandalizi ya Mungu kuleta garika kubwa kuifuta dunia kimsingi duniani kuleta garika kubwa ni maandalizi ya Mungu anaanza kumandaa mtu wake mmoja na familia yake dunia nzima yote wakati ule ili kusudi yaangamie eh unaweza kusema somo kubwa la leo somo kubwa la leo unaweza kusema ni E garika kuu. Garika kuu e, wakati wa Nuhu. kuu wakati wa Nuhu ndio kitu kubwa tukachokiona. Lakini tutajifunza vitu ambavyo vinagusa maisha yetu. Garika kuu ni imekaa kihistoria lakini tutagundua kwamba neno la Mungu ni jipya kila siku. Mambo yalikuwa naendelea wakati wa Nuhu na tutaona tutayaweka katika uhalisia wa maisha yetu ili kusudi atutengeneze ili kusudi atukuze ili kusudi yatutakase ili kusudi yatufanye eh kutembea katika njia zinazompendeza Mungu Mungu wa habari hizi kama historia amezileta ili kusudi ziweze e, kutufanya watu wanaompendeza na ziweze kuturudisha katika namna inayompendeza Mungu E, na ndiyo makusudi ya neno kubwa ku, la Mungu. Ukiacha neno la neno la Mungu. kama wakovu ambao ni ni, ni, ni ni kitu ni mlango wa kuingia katika ufalme wa mbinguni tukiwa bado duniani ndio maana ya wokovu. Ukiacha hilo lakini lao baki ni maisha ya kila siku hasa katika kichwa na utakatifu wetu mbele za Mungu. Sio maisha ya kila siku katika namna ya kujifunza kufanya biashara. Leo hii watu, watu utakuta wanaenda katika makanisa wanajifunza maisha ya kila siku lakini ya dunia na anaanza kujifunza bila hata Biblia. Ana sijui ni, ni mambo ya njozi sijui namna ya njozi huwezi kuzibadilisha. Ni ni ujanja ujanja tu ili kusudi uonekane uko kwa Mungu lakini huami mambo ya Mungu. Eh? ya Mungu. Lakini <coughs> sisi tutakuwa tunajifunza yale maneno ambayo Mungu ameyanena mstari miwili katika kitabu cha eh, mwanzo mlango ule wa sasa tuanze. Nasema. Ik, kwa, nasema ikawa wanadamu walipozidi walipoanza kuzidi usoni nchi na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu walioona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri wakajitwalia wake wowote waliochagua, Bwana akasema roho yangu haitashindana na wanadamu milele kwa kuwa yeye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Em, um, twende mstari wa 4 anasema nao wale ethili walikuwako duniani siku zile tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu wakadha nao wana hao ndio walio kuwa watu hodari zamani watu wenye sifa. Em tushire hapo kwenye mistari minne ya kwanza. Eh Tunaona kwamba watu walianza kuzidi. Utakumbuka kwamba kwenye mwanango wa sita tuliishia wiki iliyopita alikuwa kuna wa 5. wa tano tuliona vizazi kumi Katika vile vizazi tukaona cha mwisho tulichokuwa tumekisoma ni cha Nuhu. E, tutaona habari za sasa hivi. E, sasa tuliona vile vizazi watu walikuwa naishi miaka mia tisa miaka 108 mia na kadhalika watu walikuwa naishi muda mrefu. Lakini tuko naona vizazi vinaongezeka, vinaongezeka watu wanaendea kuongezeka kutoka katika wale wawili Adam na Eve. Sasa Biblia nasema na tukaona kwamba katika mlango wa, wa tano tuliona kulikuwa kuna dhami zi, zilianza ku e, zi, zili sio kuongezeka tuseme zilianza ku e, kuongezeka ni kama kujumlisha hapana zilianza kama kujizidisha zilizidishwa e, kama ilikuwa moja zikawa mbili kama zilikuwa mbili zikawa nne yani zilikuwa zinaongezeka kwa kiwango cha cha kutisha eh tuliona e, kwenye mlango wa 4 Eh eh kaini akimua okay kwenye mlango wa 3 kwanza ilianza dhami ya kwanza inaanzia mlango wa 3 tulipoona Eva alivyokula akampa na mmewe yake ala wakala tunda matunda waliokuwa wamezuriwa na mtu wa wa, wa, wa wa ujuzi wa mema na mabaya wakaula dhami kaanza pale haraka haraka tukaona mauaji yani dhami ndogo kula matunda kimsingi hakikuwa dhami ya kutishia lakini dhambi ndogo ikazaa dhambi kubwa. Mm. Eh? Dhambi ndogo leo kama tamaa. Mtu nakuta tu Mungu anasema jirindeni na tamaa. jirindeni na choyo. Leo wanadamu wamejaa choyo. Wanahubiliwa choyo makanisani. Eh? Yaani mtu anayeonekana ni hana choyo, hana tamaa, tama. aonekane tama, mshaba mtu amepitwa na wakati, ulimwengu umekuwa ni ulimwengu wa vitu unaoitwa material things. Yaani mtu anapimwa thamani ya utu thamani ya kila kitu ni, wi, ni wingu wingi wa vitu na tamaa. Ndani kama ya tamaa ukiangalia haivujishi mtu damu haifanyi nini haiuwi lakini mara moja inazaa dhambi ya kuua. Nikishakuwa na tamaa ta huo. Akishakuwa na tamaa atadanganya. Akishakuwa na tamaa afanye vitu vingine. Kwa hiyo tunaona kwamba dhambi inatoka ina katika wawili wale inaenda kwa uzao uza wao, mmoja mkubwa na mkubwa na mdogo. Kai anamua habiri mlango uliofuata ule kwa watatu na 4 wa tunaona zina dhaami zinaanza kupanuka zaidi mtu mauaji yanaongezeka e, tena mtu anauwa akiitwa Ramiki ni mjukuu wake Kai anauwa anasema nimeua mtu tena anasema na kwa vi, pamoja na kwamba nimeua nitalipiziw ni, ni kisasi kama mtu akinigusa yani haonekani kwamba sasa huyu amekuwa sugu kwa dakika Adam alipopata dhambi walipoanguka waliogopa wakajificha leo hii ndivyo ilivyo ukiona unatenda dhambi moyo unakusuta maumivu yanakuwa mengi ujue kwamba uko vizuri na Mungu kazi yako ni kwenda mbele kidogo lakini leo hii watu wanapenda wanatenda dhambi bila kuguswa anasema dhambi zao zinakuwa kama ni nyvuma vilivyochoma moto yani haisikii tena mm -hmm. ndivyo dunia ilivyo ndiyo sio mm -hmm. dunia inatenda dhambi bila kusikia chochote. Kwa hiyo tunaona kwamba dhambi ina ilikuwa sio mauaji tena kama ya Habili Kaini na kwa Habili lakini sasa inakuwa ni dhambi yenye yenye, yenye yenye kujisikia kujisikia sifa ndani yake. Leo hii kuna watoto wengi wanaouwa matumboni tena inaonekana ni maendeleo ni sifa. Na mtu asiyefanya hivi anaonekana mchamba. Naonekana ha, ha, ha, hajui kutafuta elimu hajui kutafuta maendeleo afanye nini kwa sababu amebeba ule hujaoziita kauzaa kama ni hujauzito ambao ni wa sio wa kimungu, kisha, wa eh? kwa hiyo tunaona kwamba vyote vile takavokuwa lakini tunaona kwamba eh mlango wa kidogo Lameki alivyoua mtu na baada akajiona ni kama mwenye haki leo hii mimba zikitolewa mtu anijiona ni mwenye haki wala hajisikii chochote aa hmm. ha? <laughs> eh, hakuna ng'amii inayopita bila kulipa hata siku moja. Kwa hiyo watu wanaanza kufikiri kwamba wame wameshinda wame, wame lakini hapana hakuna hakuna dhambi unaweza kuifanya kapita bi hivi. Mungu atai ataikumbuka. Ataitembelea tena, ataileta katika hukumu. Anasema hakuna jambo lililofichwa ambalo halitafunuliwa. Yote yatafunuliwa na kuwekwa Broso sana sana mane au kufuni nini nini hivi mtu asiyejua Biblia vizuri anaweza kufikiri kwamba labda na mtu aliyemwamini Yesu Kristo mambo yake yatafunuliwa waziwazi eti kutokana na TV unaonyesha unaona pana kwa mtu lio hukoka, nasema, Mungu amesahau zile dhambi zake ila anachokifanya kwa sababu katika mwili katika roho itendi dhambi anazipiga katika mwili yani kitu kinachoitwa baraka ukiishi katika dhambi kitu kinachoitwa na umeokoka kitu kinachoitwa baraka sahau sahau paka za Mungu ulinzi wa Mungu sahau unachojipaza tuni huko basi lakini ndiyo sababu tulishasema ntarudia maisha ya watu waliojiita wameokoka na wengine ni kujisingizia tu lakini chukulia wameokoka niyo sababu ni ya tabu ni ya tabu kweli ni ya shida shida lakini Tuna Mungu haishi katika ulimwengu wa leo tu anaangalia na kesho akikuona akituona tuko tunaelekea katika kicho alimwambia Kaini akasema sasa Kaini jeu ukifanya vizuri hutakubaliwa Kaini alimwambia Kaini anasema wewe nimekukumu kwa sababu umefanya vibaya lakini ukifanya vizuri utakubaliwa ukiendelea kufanya vibaya dhambi yuko mlangoni ya haiwezi hai, hai, hai, hai, hai, kakuogopa yetu kwa vile vivyoote vina pana ndambi naweza kumshambulia mtu mingine. Sasa msirudi katika kitabu. Kwa hiyo tunaangalia Sasa katika mango ya sita tunaona watu wanaanza kuongezeka wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi na wana wa Sasa kuna kitu kinatokea hapa. Point ya kwanza tutaona point kama tano. Ni kwa nazo nyingi lakini nitaje tano. Na nyingine ndogo ndogo za kuja. Na nashangaa zile ndizo za kimsingi kufika mbele na, na kutandwa kubwa. Kwa sababu mimi ndiye wasiubiri maneno yangu na Ukisimama hapa ukiwa ume, ume, ume, umesimama katika jina la Mungu na katika kweli ya Kristo, uwezo ukakataa ujumbe utakuja vivyoote vire. Unaweza kwa mimi tano Mungu akamfano wewe utanguliza hukupwa. E, lakini tuje sasa katika ule neno hoja nyingine za katikati. Hoja ya kwanza tunaona kwamba ulimwengu wa wakati huo kama ilivyo ulimwengu wa sasa unaishi katika Maisha ya kujisahau anasema watu waliongezeka wana wa Mungu. Wana wa Mungu utakachokiona katika Biblia Watu wengine wanakuambia ni, wa, ni maraika si msukapara. Wana wa Mungu Biblia nasema ni watu waliookoka. Na tulisoma kitabu cha mwanzo, Amini cha Yohana Mlangu wa kwanza tutarudi tuta kwenye neno wa wana wa Mungu. W watu waliookoka, wa Kristo kwa lugha nyingine. Eh? Wa Kristo kwa neno Ukristo maana ni mtari ameamini Kristo. Sio aliyebatizwa jina la Kikristo, hapana. Hiyo haitoshi. Eh, hata kwenye kuna kuna kuna wapagani wengi unakuta na wanaoitwa akina Joseph, akina Petro, akina wengine vile. Lakini tuchukulie mtu ambaye ni Mkristo kwa kuliamini jina la Yesu Kristo. Ana, anasema wana wa Mungu waliwaona hao miji za wanadamu ya kuwa ni wazuri wakajitwalia wao wote waliowachagua. Wa Emu, ini, na amini, na amini mungu. Hini naamini naamini Mungu alikuwa na ujumbe mpana, alikuwa na vitu vingi lakini akaamua ataje tu hiki kimone. Hii hydrolyshi kwamba lilikuwa ndokosa Kuwaona Kuona kuoa, yake anasema wakaacho chukua wake. Kuoa ni, ni kazi ya Mungu, ni amri ya Mungu au ni ni maelekezo ya Mungu au ni ni kipawa cha Mungu. Biblia inasema mke mwema anatoka kwa Bwana, ndio anatia. Lakini Unaona hapa kuna kitu kwanza wa, inaonekana waliingia yani walijisahau. Hii ni taswira ya kujisahau. m twende tuone Kristo alihubiri mambo kama haya, tuone Kristo akiwa namulika hii kauli katika agano jipya. Twende katika kitabu cha mlango ule wa saba Mlango wa saba wa kitabu cha ni ni baadhi ni ile milango maarumu ma, ma, kabisa kwa ile ya mambo ya nyakati za mwisho. saba 17, oka moja Luka inazo mbili. Eh? Mathayo naye inazo Mathayo na Mathayo 28. Mathayo 28 ndo mahususi kabisa. anayo monja, kumina, eh, mako Sasa Luka saba, shina sita, anasema hivi. Anasema hivi. Yesu akisema nyakati za mwisho mambo yalivyokuwa. Anasema na kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Unaona no, kwamba anarejelea wakati wa Nuhu. Eh? Kama ilivyokuwa siku za Nuhu. Nivyo kuwa katika kizazi katika siku zake mwana wa Adam anasema hii ilitokea ito, wakati wa nuhu na itatokea tena eh, sasa anaifafanua kilicho kuwa kinaendelea walikuwa wakila na kunywa walikuwa wakioa na kuolewa hata siku ile nuhu alipoingia katika safina garika ikashuka ikaangamiza wote unaona kwamba kristo anaongelea maangamizi atakayoipata dunia anainganisha na garika ya wakati wa nuhu lakini anasema mambo yaliyotangulia kuwepo kabla a sema watu miongoni mwa vitu ambavyo ilikuwa ni watu tu kupumzika, kula na kunywa kuoa na kufanya vivyoote vile. Je, ni makosa hapana, lakini hatuishi Yesu anasema je, maisha si zaidi ya kula? Je, maisha si zaidi ya mavazi? Na zaidi sana je, maisha si zaidi ya kuwa na kulea. By the way, nilikuwa nafanya utunguzi katika watu waliobeba Ukristo wajuu kabisa wale watu sikuona kama wameoa kwanza ni kristo mungu mtu tumchukulie yumo hayumo nusu kwa nusu wapili ni paulo tatuneoana badala sijui kwa nini lakini mungu ana sema pana ni vizuri lakini tunaona ni watu waliojisahau hemtaweka katika ma maisha yetu ya kila siku ya yetu kwa maana sina maana sisi tunaoe kukusanyika hapa niiseme dunia sasa dunia sasa ina hali mbaya kuliko kinachoelezwa katika vipindi katika mlango wa Leo hii utakuta mipango inayopangwa vidi ya ulimwengu huu. Mpinga Kristo yuko mlangoni. Matukano yanayoendelea dhidi ya kweli ya Mungu, yani katika vitu vyote. Jina la Yesu Kristo, injili ya Kristo okofu, vitu vya msingi ambavyo tumeitua hapa duniani kama Kristo Vimewekwa pembeni kitu kinachopigiwa upatu ni ni, ni, ni sherehe za harusi corona ilikuwa imesimamisha harusi sasa tunashukuru nani imerudi eh kisha anasema bwana mungekuwa umesimamisha wenyewe kwa sababu hawa watu walikuwa wa, wa, wa, wa, walienda tu na naoa tu hapo kwenye kwenye uhuru tu eh? na labda wanafanya kitu ambao pia kinaendelea leo walijitwalia vovote vile tu wanaenda leo hii kuna kuna dini anakuambia si anaanza kaoa wake sijui saba si wanne si tu watatu anaanza kakutana naye leo kesho sijui wa, wako kwa shehe wameshaoaana wamemaliza miezi mitatu wametarikiana ametoka ameingia mwingine inaitwa ndoa kumbe ni uzinifu amen. Hao eh? no, ndio kundi unaweza kusema na ndivyo inavyoendelea kwa wakristo WaKristo wanaweza afanye rasmi lakini hivyo hivi unavyoitwa kwenye nyumba za wanadamu eh Kwa hiyo ni taswira ya hali ya kujisahau eh Anasema Mstari wa tatu Bwana nikasema vitu vingi leo hii mwanadamu amejisahau kitu kilicho kwenye akili zake Unajua tukitaka kumpendeza Mungu Daudi anasema Bwana Sheria yako Ndiyo Anasema Anasema katika ya, mulangu, ya kwanza, wa kwanza Sheria ndio ninayoi tafakari mchana na usiku. hii ni agharabu sana kabisa. Kumpata mukristo eh yoyote yule, yoyote yule, hawe sijini askofu wao, yawe ni bose, ni nani wao yote yule. Yoyote. Hawe sijini mchungaji sijini ambaye sheria ya Bwana anaifakari mchana na usiku. Sheria ya Bwana ni nini? Sherea ya Bwana kwanza ni sheria ya Bwana. <laughs> eh, ni ni, ni za Mungu, lakini sheria kuu ya, ya Bwana ni neno la Mungu, ni vile vitabu 66. Eh, hiyo ndio sheria ya Bwana. Anasema mkinipenda mtaishika neno langu. Mkinitenda, mkinipenda mtaishika amri yangu. Asema anasema so, mtu Mungu sheria ya, okay. ya Bwana ni neno na mungu Kwa hiyo tunaona kwamba watu kilicho waja leo hii itakuwa ni vitu vingine vyote lakini ni nje kabisa ya ya, ya kweli ya Mungu neno la Mungu kutafakari mapenzi ya Mungu kati, ya, kabisa katika mipango ya wanadamu Mungu hayu leo Yesu anasema alikuwa anaongea sasa hapa tunaona nyakati tatu tumeona nyakati za Nuhu tumeona wakati za Yesu tunaona wakati zetu hapo katika kuna nyakati nyingine zikiona za, za, za, za, za kina Daudi za za Selemani mwana wa Daudi lakini tuangalie hizi tu za zile zilikuwa kwenye Biblia ni mbili wakati wa Nuhu wakati wa Yesu na wakati huu tunaohubishi zote zinafanana watu wamejistaahili anasema kama ilivyokuwa wakati wa noo hivyo katika kizazi hiki na Kristo akisema kizazi hiki anamaanisha vizazi vyote vya wakati wote sasa hivi anaongelea kizazi chetu eh, kwa hiyo sisi Tutoke hapa na ujumbe gani? Tutoke hapa na ujumbe mmoja. inatosha kuhubiri mstari tukaondoka. Lakini bado mingine mingi tunamba umenda, Lakini tutoke hapa na ujumbe gani? Tutoke na ujumbe kwamba tusiishi maisha ya kujisahau. Anasema garika isije katukuta kama ilivyo alivyosema itakuja kama wakati huo kuja wakati wa nuku. Eh, mstari wa 3 anasema wapira Bwana akasema roho yangu haitashindana na manani. manake Mungu kimsingi hapa Mungu anajuta. Ukisoma katika kitabu cha King James Ni hapa. sina muda wa kuifungua, lakini nimetafakari sana ili neno. Ni ni kwanza angalia na na kundi jingine na neno jingine wa wane, wanefili. By the way, huwa sianze nikisoma Sisomi kwanza na nini. Ni nasoma na nini mara mbili. King James mara mbili. Nikishamaliza ndio naenda kusoma SUV ya Kiswahili ndeni ndio naanza kuzilinganisha naenda huku, naenda huku nikipata neema kupata muda na kulinganisha sana lakini wakati mwingine unaweza kukuta labda unainganisha mara mbili mara tatu inatosha lakini nilicho kilichoko huko anasema nasema the lord repented why he has made man mungu hapa anasema mungu akagairi msari ule wa 4 anasema hivi eh, eh? ule wa um, tafika pale Alirudia mara nyingi lakini hata mstari wa, wa saba anasema Mungu akagaidi kwamba amemfanya wanadamu. Kugairi, kugairi ukiangalia kimsingi kugairi ni kama sio kweli. Kugaidi ni kufanya nini kiswi chakada. Unaona kwamba amedanganya huko. Kugairi ni kama walikuwa wanaenda kufanya kitu fulani ah ukagaidi tu usifanye. Sasa ina maana Mungu alikuwa hakumfanya mtu alikuwa ameshamfanya ni kwamba Mungu hakugairi kugairi ni kwamba ni kitu hakijatokea unaenda unaacha kukifanya kisitokee sasa hapa sicho Mungu alichofanya Mungu alikuwa hana uwezo tena wa kumuomboa mwanadamu tayari hakinanuhu hapo eh alikuwa ameshaumba Biblia nasema, King James inasema God repented Mungu akajuta eh akajuta eh sehemu nyingine neno kujuta linaenda maana moja na kutubu na nitakuja kuhubiri siku fulani na hii tulichokaya tu, tu, tu, tunalijua mahubiri ya wokovu uliyojengwa juu ya msingi wa kutubu na kujuta sio kweli. Mungu anataka tujute, tujute, sorry nilikosea, kujuta. Tujute, tu, tutubu lakini sio kwa ajili ya wokovu. Wokovu ni kwa nini? <laughs> Ukishanganya ndani ya imani kika kitu kingine, tayari kama alikuwa ni maziwa umeyafanya maji. Nasha <muchishi> <muchishi> hey. Kwa hiyo leo hii kuna injili watu wanafikiri wameokoka kumbe waliokokwa kwa msingi wa wa kutubu. Hapana, wanataka tutubu na mimi hu anatubu kila siku. Na ninaomba utubu kila siku. Tutubu makosa yetu mbele Mungu, tunayojua tusiyojua. Lakini sio kwa ajili ya wokovu, hapana ni kwa ajili ya kutembea na Mungu katika kicho Ni katika kutafuta the favor of the Lord. Favor ni kama eh kukubarika. Kubarika na Mungu, eh. Kwa hiyo Tunaona kwamba Mungu anajuta ni kama anatubu kutubu ni kama vile ah, ni yani ninatamani ni, kutubu mara nyingi ni kitu kilichokishakifanya lakini kukijutia ukatamani usinge kifanya. Kwa hiyo kitu kilicho Mungu akatamani asiyefanya maraadamu. Kwa hiyo ikabidi achukue hatua. Anasema msali ule wa, basi tuna hoja ya kwanza nini? Maisha ya kujisahau. Ambayo yako katika dunia sasa kama wakati wa Nuhu walikuwa wamejisahau labda mia, mia wakati wa Kristo wakati wa Mafarisayo walikuwa wamejisahau labda 1% na kuhakishia wakati wa sasa leo tukiongelea nani ya kanisa kanisa hili hiyo hayo ni makanisa kama niku nini ni tumejisahau tume katika sio tena maelfu ma ni makumi elfu mpaka mamilioni amina amen hali iliyopo ndio kweli Eh, kwa hiyo mstari nane nao anasema mstari wa um, kwanza Mungu akashusha idadi ya siku za maadabu. Biblia anasema katika Zaburi ya tano, anasema waovu. Maana hii tunataka kuona kwamba Mungu anaanza kufafanua, anarudia neno anasema uh, uh, dhuruma ilikuwa nyingi duniani. Kwa roho ya King James anasema violence. Violence ni sini, watu wenye, yani wa, wasi, wenye kutenda maovu tu. Eh na tole kwenye mstari wa sita, tusichelewwe sana mstari wa sita, anasema Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani Biblia King James akajuta au katubu yani ak akajiuliza mara mbili mbili yani nimefanya nini sasa Tunafikiri mwanadamu akamfikisha Mungu sehemu ya kumfanya awe na tabia kama za mwanadamu kujutia Hiyo ni kufuru ujue niko mshuja Mungu na kumfanya ngazi ya wanadamu hmm. leo hii ndivyo wanadamu tunalovyoishi wana Biblia inasema usome katika Zaburi ya 33 hmm. mstari wa 15 16 anasema Mungu anaka, ame, ana, ana, ana e, anasimama duniani mbinguni anaangalia duniani aone kwamba yuko mtenda mwema yani Mungu anakuwa tu amekaa ameangalia hivi akiangalia hii dunia mimi najiuliza hivi anaona nini Mungu atusamehe sasa hapa tunaona nyakati hizi Mungu anajuta na ile miaka 900 kwanza walikuwa wamesema ndio wataishi milele. Lakini Adam akafanya walivyofanya wakabakiza 99969 tisa, tisa, tisa, tisa, kina mahala leo walioishi muda mrefu. Amesusera sori. Eh. Sasa watu wanaongezeka baada ya kuongezeka wanaishi maisha ya kujisahau. Leo hii tulishaona, watu wanachohanga. Leo hii ngoja niseme kidogo. Ni hiyo kindo somo hilo ndio somo adjo tunishalipanga. Shalipaona naandaa kabla Leo hii utakuta waniwaambieni sikilizeni. Mro pembeni Unakuta mwanaume baba katika akili zake kitu anachonalo fikiria ni ni Simba na Yanga zinacheza siji za maadui sina gani sawa? Watoto wake wako wanaharibika. Eh? Hakuna aliyeokolewa katika ya familia hii hajui hakuna hakumbuki hata kwa haba neno la Mungu. Yaani yeye kitu chake ni mipira. Eh, ni vishao kwa namna gani? Ni pombe. Ni, ni simu zake. Na hiyo naisemwa kwa wanaume ndivyo iko kwa wanawake. Leo hii unakuta kuna Wakristo mmerudia ile hoja ilikuwa ilikuwa nataka nata kuikondoka bila kuii kuifikisha katika uhalisia wa maisha yetu wakirisho wanashinda Facebook anakuonyesha aliyepiga picha amegeuka anakuonyesha upuuzi wake au wake si uzuri wake na yaani hicho ndicho ambacho Yesu alisema na sisi kama nitaenda pale eh Yesu alisema Kristo alisema eti sio Yesu alikuwa ni alikuwa ni Yohana Mbatizaji hawa ndio ni wamoja, wa mmoja E, ni ni ni, ni za kimbingu mbinguni Yohana mzee akasema anasema alipoona watu wanamjia hasa mafarisayo watu walio kwaejisahau sahau akasema ninyi ni nani aliye hasa wa, walio waonya kuikimbia kuikimbia hasira ya Mungu anatazama shoka zimeshawekwa tayari kwenye visiki kwenye alitumia biblia anasema kwenye mashina ya Kiswahili mashina lakini hapana kwenye kingjames anasema kwenye mizizi ukikata mti kwenye shina hujafanya chochote uta, utachipua okay. anzi biblia kingjames anasema shoka limesha penye mizizi kuchimbua kila kitu leo hii dunia imeisha weko katikati ya magonjwa Ay, magonjwa unaoona yanapita pita haya ni kama ni kama tu upepo unapita tu kutangulia, dunia inaenda kupunguzwa Inaenda kupunguzwa na vita na kukuzwa na magonjwa inaenda kukuzwa na njaa. Lakini wanadamu wamejisahau kama ilivyo kwa wakati wa Yani Yaani Simba na yanga. ndicho kitu kinachoutesa moyo wake na taarifa za habari za kishenzi. Hajui Biblia Mkristo na namna hiyo kitabu cha Marko kinafatana na kipi kabla na kipi nyuma yake, hawezi kukwambia Kristo. Alafu roho yake ina ina kuangamia. Yunaomba okay. Unaanza kama hii njiri haivutii. Kwa kweli hatuji hapa kuhubiri injili zinazovutia. Na siku okay kama m, m, m, mimi binafsi inanivutia. <laughs> na Mungu aliyeeandika inanmvutia kwa sababu ndicho alichoandika. Mm. Eh. Na ukiona mtu yuko hapa na hubiri injili ya kuvutia, ujue anahubiri injili yake binafsi. Yeremia anasema katika Yeremia 28 mstari wa tisa anasema Yeremia anamwamia shafatia mtu aliyekuwa nabii wa uongo uongo anasema wewe ni shafatia anasema manabii waliokuwa kabla yetu sisi manake na kina Isaiah waliwatangulia tangulia anasema walihubiri dhidi ya vita dhidi ya magonjo viche haya vitu anasema anasema sasa wewe unahubiri hizi amali za uongo wakati mnaenda kupelekwa kwenye kwenye utuma tena sio utuma sasa wa babeli ni utuma wa kwetu sasa tutakuwa ni babeli ya mpinga kristo makia picha ya babeli ni mpinga kristo anasema wewe unahubiri amani za uongo anasema nabia atakaye kuhubiri amani amani hatutamaamini mpaka tuone ile matendo yatatimia leo hii atakuambia jemaa jana alikuambia tunaingia mwaka 2020 mwaka wa amani mwaka wa maziwa na, na nini yani dakika ya kwanza tu ikaingia liugonjo ilikuwa ni injili za uongo mahubiri ilikuwa ni, ni mauma ma, ma, maunabia bwana. Oke okay. hatuza kaenda huko lakini. Kwayo, mdiyo, mdiyo, mdiyo, mdiyo, mdiyo, kwa hiyo ndio ndio uhalisia kwamba Mungu anaona wanadamu wamejisahau. Anawamia mpaka ni kama mti ambao unasubiri kukatwa, mti bwana mti hauna taarifa. Lakini ingekuwa ni mtu wewe wa unaona watu wanaenda kukukata, unangalia ungechukua, ungechukua unge, tahadhari kwa kimbia. Lazima hmm? ukijiponya tuna tunaendelea. Tuna Kwa hiyo tuna dunia iliyojisahau. Naomba nigushe swala kidogo ambapo linasumbua uh, dini fulani. Na dini ya uh, fulani wanaitwa wao. Wako wengi wa sisi wao hapo. Wa, wa, wa Mormoni, wao wa, wa, okwawa, okay, wa, Jehovah's Witnesses, lakini zaidi sana wa Sabato. Na wasema, "Hey, Kristo alisema ninyi mafarisayo, wala Bwana anasema pale pale. Kiona mtu ambaye anahubiri hata hataji watu, hataje wahusika, ujue huyo sio. Eh. Wanawambia kulipokuwa kuna wana wa Mungu kutoka mbinguni walikuja duniani wakiwa malaika malaika, si waliwa ashi. Waka wajitwalia siyo wake wa wanadamu, wakazaa mjitu inaitwa Nephilim. Nephilim. Eh, wanethili. Kwa Kiingereza inaitwa Nephilim. Eh? Hizo sio habari. Biblia nasema hao watu walikuwekwa na Biblia Kingdoms hajatume. Hakuna neno la ne, halimo. Kuna neno la giants. Giants ni watu kama Akina akinagoliath. Mijitu mirefu inayozidi mita na nusu na kwenda juu. E, leo unasema sasa linaingia ingeaje? Kwa wakati mwingine Biblia haifafanui. Na kwa sababu hatuna hatuna, hatuna asili ya kusoma teolojia kwa undani. Miganza kwa kidogo. Okay, sina maana kwamba mimi ni sana sana wa theolojia lakini ninavielewa vivitu. Lakini itoshe kusema kwamba hayo mahubiri na mna hiyo ni ya uongo na lengo ni kujaribu kuna vitu vinaitwa aliens. Watu viumbe ambavyo vimetoka katika sayari nyingine, nini wanatafutia wanatumiaa huu mlango na ni of vipo ni vya maishatani. Eh, shetani analeta viumbe vingi, eh? eh wanaingiziaka katika mlango huu eh, wakisema siku manefiri, si na manefirim si manene hicho habari hazipo kuna majiant na walikuwepo na wengine biblia na wataja majina eh. kuna watu wanaitwa wana wa Anuki eh waliowatishia wana wa Israeli walipoenda wale wale waperelezo wale, wale walipotumwa walikuja wanasema tumeona na wana wa anaki eh majayanti leo huko majanti Lio, sasa unaweza kusema mimi najiuliza wewe kufanya nini? Hii taarifa hawa majanzi wanakujaje? Wanakuja, wanakuja kutaka kunionyesha kwamba hawa watu walikuwa ni kama ilivyo roo wa sasa hivi ilikuwa, ilikuwa, ilikuwa ni okay, ba, hii ni hoja katikati katika, lakini inayotuielewa. Sio hoja kubwa. Eh? eh... Anataka kutuonyesha ni mimi kisoma na nikakordia nikaona na, na, na nika kwamba hawa watu Of course kimo mtu mtu mrefu na mtu mfupi wote ameombwa na Mungu. Lakini kuona tabia ya watu wenye kimo chao, watu wenye misuri yao, miraba hii mitano, au hii kuanza kuabudu miili yao, ukubwa wao na, na nguvu zao, wakatoka wakaenda ku, wakaacha kuabudu roho wa Mungu na, na wokovu waliopewa na Mungu. Unaelewana kidogo hapo? Eh anasema hawa watu walikuwepo na walikuwa wanaonekana ni watu hodari. Leo Yubu anataka tuwe hodari, anasema iweni hodari lakini hodari wa nini? Wa roho. E, katika kitabu cha Timotheo wa nane Twende pale haraka haraka Mda unaenda. Hii sura ni sifiki takua fupi lakini imeisha kwa ndefu. Timotheo 1:48, moja Timotheo 1:48, moja Timotheo Tuone Mungu anasema nini inapokuja Uh, wakati naenda huko nitalinganisha kuna watu leo hii wana wanakuambia tunafanya mazoezi tunanyanyua chuma tunakimbia siji kutoka hapa mpaka wapi ikawa inaonekana kama ni watu waliofanikiwa eh unawaambiwa si kuna Mr Tanzania Naonyesha misuli siji kabila gani bibi nina haitupi hai, hai, umuhi okay haina ubaya Hai kinachoote utakacho kuona unakifanya na nicha chakimwili mbele ya Mungu jua kwamba ni cha ni dhaifu sana. Ansema eh, huyo anaye anasema hu, mtu wa duniani afikiri vitu vya dunia lakini mtu wa mbinguni anafikiri vitu vya mbinguni. Mtu wa mbinguni mtaliepoka Yesu Kristo sio kwamba tu yani ile roho inakoma kutoka mbinguni. Mlango wa, wa, wa ne, nane Timotheo wa kwanza anasema hivi nane anasema hivi kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwafaa kidogo lakini utauwa kufaa kwa mambo yote yani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utakapo utakao, utakao kuepo baadaye <coughs> Hapo anataka <munga> kutununganishia <coughs> watu wanaotaka ku ili nisome na kujitegemea watu ambao wanaotaka kui promote yao ni pamoja na kuipa hata elimu ni pamoja na kuiilisha. Ni pamoja na kuifanyisha mazoezi na nini? Ukakuta mwili wako uzio umepelekwa unaenda kwa chanjo sibitu gani. Haina baya hiyo mpitoti. Lakini anasema kicho cha kwanza kikubwa hakikisha kwamba mtu wako ndani uko ni mzima. Anasema ndio anasema kuifanya mazoezi ya mwili na kubeba mwili na kutengenza mwili. Kwanza Yesu alisema. Eh yote Yesu alisema wakati narudi kwenyewe hoja. Yesu alisema yeyote atakaye Usalimisha mwili wake atauangamiza nafsi yake ataiangamiza na yeyote atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili ya Kristo huyo ni mtu wa rohoni ataisalimisha. Wewe tumefikaje huko? tunaangalia uhusiano wa hawa watu hodari ambao ni, ni mijitu Biblia ya Kiswahili inatakiwa itumie neno majitu au mijitu, mijitu yu inuka mirefu ambayo ndio leo watu wanajiangalia. Oh no, hii ndicho ndicho, ndicho ndio, ndio taswira inayotoa uzuri. Eh? Na kadhalika vitu kama hivyo. Tu tusonge tu mbele kidogo, ikusudi tu. kusogea. Lakini hoja hiyo ilikuwa hoja ya kwanza na hoja ndogo iliyokuwa Hoja kadhaa Hoja ya pili tuje kwenye neno neno wana wa Mungu. Wana wa Mungu tunaona walienda wakazaa na wanadamu wa kawaida. Leo hii na naoma ile hivi. taswila yake ni pale mtu alioopoka mcha Mungu anapotoka aka kuolewa, kuolewa hapa ni kote kote. Na watu wa dunia, maana mtu mtu amwana wa Mungu amejitwalia mke amejitwalia mume kutoka katika watu matoke tunayoona ni ni ya Mungu. Eh kuna, e, kuna uzao sio wa kawaida? Eh maana hapo tunaona kuna uzao au nafiri biblia haijaweka kwamba wanaotoa wanafiri wa tu neno lakini mjitu eh? kama ni watu walio tokana na nafikini na namba hii vizuri kwa kweli kwamba eh sio zao la viumbe vingine tofauti na pamoja na wanadamu hapana ni ni wanadamu na wanadamu sio ni watu walio kwa chamu wa, ni kama ungechukua mtu kama mtu mtu kama kama Ruth Ruth alikuwa lakini naamini mke wake angalia yaliyo yaliompata eh na zawadi mambo haya yafundishwe kwa, kwa kwa makanisa watu walijue eh unaona kwamba wana wa Mungu na ndiyo hoja tumesoma hoja ya pindaka wanaenda wanatoa wake wote wale eh na wana na, na waume wote wale wasio wa Mungu kunatokea kizaza Kunatokea watu wabaya leo hii na kuhakikishia Mtu aliyeokoka maana wa Mungu aki pata mbe mke asiyeokoka mana wa Mungu uwezekano wa kupata mijitu ni kuba. Nguvu ya kwenye giza inavuta kuliko nguvu ya kwenye nuru. Amen. Ndivyo ilivyokuwa hapa. Wana wa Mungu ni watu ni, ni akinanua. Eh ni akina Enos walioanza kulitia jina ya Mungu hata wakati wa walioanza kuokoka. Eh, naona, wana wa Mungu Eh sio sio viumbe wengine. Emtu tusome sehemu mbili tu, I have to talk. Na tuijue wana wa Mungu ni na akina nani. Na hii naondoa hoja. Usijakubali popote pale ugadanganya ukamwambia ni viumbe fulani hivi hivi mbinguni, sijui ni ni malaika, sijui ni ma maselafi si ina hapana. Wale hawaitwi wana wa Mungu. Emtu ni katika kitabu cha Okay, Johana mlango wa kwanza mbili unasema msalimu 12 sida pale kwa sababu tulishasoma tumesoma pale wiki 6 zilizopita eh mm. wiki 5 au bali wiki 6 nasema kwamba na wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanya nini pendo mm. eh, hao waliamini jina la na tuliona kwamba watu tayari kwao wanalimini jina la Yesu Kristo walikuwa na jina wanaamini jina la Mungu na pale kwa ajili ya Yesu Kristo katika jina la amana eh kwa hiyo tuna lakini tunatuone tusome katika kitabu cha Hebrewia Tujue kwamba hao wana wa Mungu sio viumbe vingine kwa so, sababu ninasisitiza hii kwa sababu kuna kuna kuna mtu anaitwa Erin White nimsembe ana vitabu vyake vinavyoongerea haya mambo na watu wameamini wa hivyo sasa uweze ukatoka hapa wewe hata kama ni nabii wa fake you vile ukaanza ku, ku, kujitafikia maana ambayo haima kwenye Biblia Biblia inasema wana wa Mungu ni wanadamu kwanza Pili ni watu walioamini je jina la Yesu Kristo wakapewa uwezo wa wana wa Mungu. Na Mungu anasema kinyume akionyesha kwamba malaika hawezi wana wa Mungu na wakataa au viumbe vingine haviitwi. Kuna wana wa Mungu aina mbili. Kuna wana wa Mungu wa kwanza ni Yesu Kristo, mzaliwa wa kwanza. Wana wa Mungu wa pili ni wanadamu walioamini Yesu Kristo. Viumbe vingine, Biblia inasema, je hao mjui ninyi mliokuwa kwa kwamba mtawa hukumu na malaika? maraika, e, malaika, Biblia inasema ni roho zitumikazo. Yaani ni viume kwa ajili ya utumishi sio uzao. Na hawao katika urithi wako miguni wako. Kama mtu ambaye yuko labda yuko, yuko kwenye ufalme labda mfumo wa Daudi. Alikuwa na watu wengi maelfu na maelfu. Lakini warithi walikuwa ni wana wao wa, wa, wa Daudi pekee yake. Kufahamu. Kwa hiyo anasema katika kitabu cha Hebrewia mwanangu wa kwanza msemo atanasema hivi. Kwa maana alimwambia maraika yupi wakati wote niwe mwanangu mimi leo nimekuzaa. Mimi nasema kwamba Mungu hajawahi kumwambia malaika kwamba Ukimamini ukimwamini Yesu Kristo we ni mlaangu. Sema haipo wakati ambapo malaika aitwa au viumbe vya namna hiyo viliwahi kuitwa jina la wa Mungu. Anaendelea katika mstari wa 14 anasema je hao wote si roho watumikao? Ina maanisha baraka. Eh? Mstari sura hiyo hiyo. Wakitumwa kuwahudumu wale watakao urithi wokovu. Naona no, no, anakundi ni maraika wanatuma kama kama watendakazi kwa ajili yangu na wewe tulioamini, tunaoamini Yesu Kristo. Leo hodari pili ilikuwa ni kumaani kufafanua maana ya wana wa Mungu. Sana, ni liko na maeneo mengi sana lakini ngoja niishie hapo kwa sababu pia muda umeenda. Turudi sasa katika mlango wa sita, wa mwanzo. Eh, haya tu tunasoma sina si, si, hatijifunzi historia na ujuzi. Tunaona kwamba ni vitu ambavyo vinaishi katika maisha yetu. Na unataka kusema sasa hizi habari za wana wa Mungu na na, na, na, na mijitu hii inahusu nini? inakusaidia kwa sababu ni njia ya kujikinga na mafundisho ya uongo eh e, nini usipo wakati mwingine swali limekaa kidoctrine au kwa ki mafundisho ya ndani lakini tunataka mkristo aliyebalikoa muda wote bila kusema asiishie katika kusikia vitu vidogo vidogo aweze kusikia na misingi mikuu ya imani yake na wokovu wake na ya baadaye ambayo ndio inaitwa doctrine ili uzu hawe imara ajikinge na manabii wa uongo na kudanganywa na watu wengi walishakuwa wamesimama alafu baadaye kwa sababu walikuwa hawana mizizi, waka Biblia nasema nilikuwa ni zile mbegu zikaanguka zilikuwa zimeshashota lakini zikanyauka. Leo hii lazima tuendelee kujiimarisha, tuwe kama mti uliopandwa katika sehemu yenye maji yenye vichemcheme ya maji hili usije tukasije tukafika sehemu fulani tukanyauka wakati wa hari, e, wakati wa jua. Tu, kwa hiyo tunaona hoja ya ni wana maana hawana wa Mungu ni kwa na maeneo mengi. Eh ukizoma katika Yohana naomba hiyo uandike pia. Yohana wa kwanza sio injili zile nyaraka. Yohana wa tatu moja Yohana wa kwanza moja anasema tazama ni pendwa namna gani kwamba tumeitwa wana wa Mungu. Naungu tunataka kukuna kwamba hakuna maraika wa hawaitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo hakuna hawa watu walioitwa wana wa Mungu walioenda wakazana wa, na wanadamu maana ni watu walioitwa wana wa Mungu kwa jinsi ya kumamini Mungu. Kwa hiyo Tunaona kitu kingine. Huko kuna vitu vingi vya kujifunza, lakini kikubwa ni moja tu niliona ni mawazo maovu ya mwanadamu. Embe tusome msali ule wa 5 anasema hivi, Bwana akaona yakuwa, wale eh, anasema Bwana akaona kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza maoni mwake ni baya tu siku zote. Hii neno aliyosema ni nani? Ni Mungu ni mwanadamu. Ni Mungu si ndio? Kulingana na Mungu. Mnadamu aliyemnadamu kwa, kwa asili, hana roho wa Mungu, ha, hana sauti ya Mungu, haisikii sauti ya Mungu. Biblia inasema, na hata ambaye ni ni mwanadamu ambaye sikia sauti ya Mungu lakini bado asemaye nyama bado hili mwili bado upo, una nguvu. Anasema mawazo yake siku zote ni mabaya. Leo hii utakutana na watu Hakuna neno wa Mungu hakuna ni makarisani wanaanza kuamiana jamani mwana wabariki sana watu we watu wa Mungu watu wa <gibili> maji. kulingana na Mungu msaliwa 5 anasema Bwana akaona yakua maovu ya manadamu ni makubwa duniani na kwamba kila ugusudi analoanza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Na mimi nigeumo sio kwamba ndinasema <coughs> wao wengine Paulo anasema namshukuru Kristo Aliyo aliotuokoa hasa mimi nilie kama kiongozi ki wao wakosaje yani anaanza anajihukumu yeye mwenyewe Ndiyo mawazo yetu. ni mpaka nitakapoyachukua mawazo yangu na kuya ondoa nikachukua mawazo ya Mungu neno la Mungu nikayajaza ndipo nitakapofanana na Mungu lakini nikianza kwenda kama dunia inavyoendenda bila neno la Mungu bila kweli ya Mungu na Mungu anakuemwa katikati ya anasema yumo mdomoni lakini moyoni haipo hapa Mungu aongelee mdomoni aongelee kitu kinachoendea moyoni Mungu angalia midomoni. Bwana, bwana sauti za tu, moyoni mabaya, lazima tuchukue Biblia mawa... inasema mawazo nayo azie mawazo mazuri. Maneno anayozifisha Mungu mane. maneno ya Bwana ni maneno safi katika Zaburi ya 112. Sawa maneno lazima maneno safi ya Mungu ya ingie yatolewea wanadamu tuingize ye Mungu anasema Mungu anatuvua mavazi yetu machafu na kutuvalisha mavazi ya haki. Unasema anafanyaje? Hem tu tunakusanyika kila Ijumaa kila Jumapili Tunasikia hizi neno, ili hili neno lake wakati huo inaendelea kulibana lile la kwetu baadaye utajikuta unawaza mawazo yanampendeza. Ni ndio kweli hilo. Kwa hiyo tunaona mawazo ya wanadamu. Unaweza kusema Edmonton katika kitabu cha Yeremia eh leo tunachelewa kidogo kutoka. Tuko katika Yeremia Yeremia ni sio vibaya kukumbuka. Yeremia 17 9 nasema. Mungu anaendelea sio hapa. Sikupata si, muda wa kwenda kwenye kitabu cha Mithali. Mithali anayiongelea mara nyingi sana. Anasema Moyo manadamu ni kama kichaka. Wanazima una sumu ya kufisha, eh? Moyo wa wanadamu, mimi hata yule amani rafiki yako, tungekuwa na uwezo wa kufungua vifua na kuangalia katika ya ya wanadamu. Sasa hivi tungekuwa tunapigana mshana. Lakini Mungu anayeangalia kule anaona, sasa dawa yetu ni nini? Dawa ni, yetu ni maneno safi ya Mungu ndio yajae katika nafsi zetu tutarapo tuyasome tutembe hapo tuyasome tuyafikirie tuijue biblia ikiwezekana tuweze kujua kila neno la Mungu liweze kupenya katika akili zetu utakafu uone tutakavyokuwa wacha wa Mungu wa anamfurahisha Mungu. Je, tuta, tutaacha dhambi kabisa hapana. Dhambi zetu hatutaacha tulicho kiacha ni, ni, ni hukumu kwa sababu tumefunikwa na utakatifu wa Kristo. Yeremia 17:9 biblia inasema hivi. Yeremia 17:9 Biblia anarudia Mungu akisema katika Yeremia Tisa nasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote ugonjwa wa kufisha nani aweza kuju. Anasema mimi Bwana na uchunguza moyo na kujaribu viuno hata kumpa kila mtu kiasi. Mtu Mungu peke yake ndiye anaweza kuchunguza moyo. Na anakuambia kitu semu nyingine inayochunguza moyo wa manadamu Usije ukakaa hapa na mimi najaambia ukadhani kwamba moyo wangu na moyo wako Ala hujua ni Mungu tu. Hapana, hata wanadamu wanaweza kujua. Unajua unatumia nini? Hii hapa. Neno la Mungu si ndio Kristo. Unachukua neno la Mungu unaliprojecti una, una ndani ya moyo wa mwanadamu. likishaingia pale, lazima litafukunyua lita kilicho ndani ya. Biblia inasema neno la Mungu ni ikali hili hili. Ni linaweza lika ikayachunguza li mawazo ya siri ya moyo wa mwanadamu. Kwa hiyo sio lazima Mungu mwenyewe mbinguni na neno lake lile lituma. Tokiritumia lina uwezo. Kwa mfano, ni kijana anataka kwenda kuoa. Ana anakutana ana, ana na, na binti ambaye amejificha. Mpe neno na Mungu, ndipo utagundua kwamba uh, ni nzuri au ni mbaya. Kabla hujasema mnaongea juu kwa juu na kumbe unapenda, utaona mzuri tu. Lakini chukua neno la Mungu kama unayo akili. Niweke mule. Moyo uta utafuku, utafunguka. Na anaweza kakimbia. Eh, kwa sababu Mungu ndiye anachunguza mioyo ya wanadamu ndipo napo kamli. Tunaendelea kwa hiyo tunaona mawazo ya wa wanadamu tumeona sehemu nyingi sio mazuri hayampendezi Mungu. Hoja nyingine tunayoiona ya tu, tu, eh, tumeona hoja mpaka sasa kama Okay, hoja nne. Nita hoja tumeshaona hoja kuta tu. lakini kuta tu. Ya kwanza tumeona maisha kujisahau ambayo ilikuwepo wakati wa Nuhu, ilikuwepo wakati wa Rutu, Ilikuwepo wakati wa Kristo, anasema ndivyo itakavyokuwa nyakati hisi. Kama watu walikuwa nakula na wako busy wanaoa, wako busy wanaolewa, wanafanya nini? Eh, leo hii watu wanaenda kuwa na kuolewa, hawajali nini? Anaangalia michango. Haifikiriki hai hii ndio itajengwa juu ya maisha ya namna gani. Kuna Mungu kati kati yake. Eh? Na kadarika. Eh? Point ya 4. Nuhu aliokolewa kwa neema sio kwa matendo mazuri. Kama ilivyo kwa wa Ibrahimu, hemsome msari ule wa wa 13. Na no, msari ule wa wa 8 anasema lakini Nuhu akapata neema matoni pa Bwana. Nuhu aliopoka. Taswira Yesu anasema wokovu utakapokuja siku za mwisho utakapo anasema eh, atakapokuja katika utukufu Eh kuja katika kulichukua kanisa sio kanisa nonote mm. lile tunatumia neno kanisa lakini atoa kwa chukua kwa ufupi mm. eh itakuwa katika mfano wa nuhu kwa hiyo aliyokolewa ni nuhu tunaona kwamba nuhu alipata ali neema biblia inasema tunaokolewa kwa neema sio kwa matendo yetu kwa hiyo kilichomfanya nuhu aokoke katika lile katika ile katika ile galika ambapo kinamfanya mnamo Kristo aokoke katika hukumu ya Mungu ijayo Na anasema hukumu inyapita vipi eh ni neema sio matendo eh nasema, nuhu, nuhu, nuhu alipata neema hajasema Nuhu alitenda mema hapana Biblia inasema Biblia inasema maneno mengi anasema watu mwingine anasema alipata neema watu mwingine anasema aliwaamini Mungu sasa na sehemu nyingine nasema alitembea na Mungu. Hili neno tuliliona sambamba na na kama ilivyokuwa wakati wa, wa wa wa Wa Henoko. Tuliona kwamba Henoko alimwabata Mungu. Henoko alitembea na Mungu. Na tukaona maana ya kutembea na Mungu ni kuchukia uovu. Kutembea na Mungu tukaona ni iko na moyo unaochoma na neno na Mungu na unaobeba toto na nguvu za kimungu uliotayari wakati mwingine kuhubiri mambo yasiyokubalika kama hivi tunavyohubiri Kwani haya mambo tunayohubiri yanakubalika na dunia? Na mimi ndio ndio furaha yangu. Ndio furaha yangu. Yesu alisema lazima msidhani kwa. Anasema nimekuja duniani kutupa moto na nami nafurahi kwamba umeshawaka. Na watu wa ulikuwa ni moto mzuri hapo. ulikuwa ugomoto mbaya anasema kwa maana atangia sasa ndani ya nyumba watakuwepo wawili wameganika dhidi ya watatu na watatu dhidi ya wawili. Anasema na adui watu ni watu ni watu wa nyumbani mwake. Alikuwa anataka kuonyesha kwamba moto aliyo tu utuma duniani haukuwa kuwapendeza wanaadamu. By the way, tuko kufundisha somo na Kristo alikuja kumpendeza wanadamu. Alikuja kumwokoa tu. Okay, tunaelekea kufunga. Tu mto tusome mstari wa 13 unasema Mungu akamwambia Nuhu mwisho wa kila mwenye mwilu umekuja mbele zangu kwa sababu wameijaza dunia dhuluma. Unao kwamba yale mambo yanayoendelea duniani leo hii. Leo duniani kuna dhuluma, hakuna dhuluma. Leo kuna dhuluma kila sehemu. Leo kuna dhuluma kwenye ndoa. Unaweza kukuta ni wawili ni wana ndoa Mtu akatoka akafanya kitu ambacho hakifanani na cha wanadamu wote wale hata wanyama mbwa hawawezi kufanya. Ni dhuluma. Leo watu wanaanza ni majirani wanapeana mipaka lakini wanadhurumiana hata hata nusu hata futi moja tu. Hawaelewani miaka na miaka miaka na miaka. Ni dhuluma. Leo hivi mtu akiwa na kitu chake chochote kile iwe ni pesa iwe ni nini uwezekano wa kudhulumiwa na wanadamu ni mkubwa sana na huyo huyo tena lazima uwe na ya kudhulumi. Kwa hiyo ni huyu anafanya huyu huyu nasema hiyo taswira yote ikamuudhi. Mungu anasema msara wa 14 Mungu anatoa na kuendelea Mungu anampa vipimo vya kutengeneza safina. hapa Biblia inatumia anasema anatumia mikono anasema mikono 400 mikono 400 eh mikono 300 urefu upana mikono 50 na kimo upana uh, kimo cha juu mikono 30 na akasema uifanye katika ngazi 3. Eh ni kwa napiga ukubwa wake ni kama uwanja mmoja na nusu wa mpira kwenda hivi upana wa ni kama uwanja mpira pungufu kidogo na kwenda juu maana ke golofa ndio ndio tunao maana ya kwanza ya katika Biblia. Kwa mm. sababu hata hawa waliokuja kwenye mwanja 11 kujifunza nyi mnara tayari golofa ilishakuwaepo. Mungu alishatengeneza golofa Ayo Hapana, Mungu alisema weke katika ngazi tatu. Eh, yamkini wanyama walikuwa nakaa ngazi ya chini. wale wanyama wa korofi simba na nini? Kwa mm. sababu alikuwa korofi tayari, zami imeshaingia. Alafu hawa wa ya ng'ombe na nini labda kati, alafu kujuni akinanua ya peke yake. Nadhani. Na, na sijui. Eh, kwa hiyo tunaona Mungu anampa taarifa kwamba afanye eh afanye eh e, gorofa au safina yenye gorofa na asiye mara kasema akasema tumegundua gorofa hapana ni Mungu mm. e, anasema msario tazama nitaleta garika ya maji juu ya nchi nitaiharibu kila Nitaharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai kiwepo chinyambingu, kisiwepo chini ya mbinguni kila kilichoko duniani kitakufa lakini nitafanya agano langu nalo kuwa thabiti nawe eh utaingia katika safina wewe na wanao na mkeo na wake za wanaao pamoja nawe na katika kila kilicho hai chenye kinying'ini wawi wawi akamunga namba tunajua hicho kisa sio kigeni hakuna haja kurudia kidogo wa kristo hata watu wasambao ndani kanisani washare kusikia na kinavutia basi yeye akawaingiza mungu aka akafunga ule mlango mwenyewe akasema weka mlango ubavuni weka mlango umoja, mlango umoja Taswira yake ni kwamba hao watu walikuwa wanaenda kwenye wanaenda kuokolewa walikuwa yani kuokolewa. Anaenda kuokolewa. Kwa nini nakuambia kwamba wanyama ni wengi na we Nuhu na mko nani? Wewe weka angalau milango mitatu. Hapana, aliweka mlango mmoja. Taswira yake ni kwamba tunaokolewa kwenye mlango mmoja ambao ni Yesu Kristo. Mungu alikuwa hana uwezo. Wewe amekupa gorofa tatu. Anasemwa basi kila gorofa weka mlango. Anasema hapana tobowa semwi. Moja no, tu. Ngoja watu wote waingilie. Taswira yake ni kwamba wokovu dhidi ya waangamivu unakuja duniani dhidi ya hukumu ya milele dhidi ya jehanamu inapatikana kwa kupitia kwenye mlango mmoja tu. Mungu mara nyingi amekuwa anatumia vitu kuonyesha taswira. Kwa mfano, alitumia mwana kondoo akimaanisha taswira ya Kristo. Kristo sio mwana kondoo kwa maana kwamba sio sio kondoo, ni Mungu alichukua angalau katika ubinadamu alichukua ubinadamu, angeza kuitwa mwanadamu man, tu, lakini akajito mwana kondoo. Mungu alikuwa anatumia taswira kwamba tukiona Mnyama anachinjwa kwa ajili ya kutoa dhabihu na kafara kwamba taswira yake ni mwana mwingine ambaye ni Kristo na na hii ni taswira ya Kristo eh tunaweza tuka t -t tumeona hizo hoja e, ni nyingine kwa kweli nimezipitia nimezipitia haraka haraka e, lakini kwa ufupi ne, tu, tufunge kwa kusema kitu kimoja kwamba Mungu anachukizwa na dhambi na Kristo anakuja anairejelea hii habari anasema tena alienda mbele aka, akaunganisha na ile tokaoona kwenye mlango wa tisa. ya, nu, ya, ya Rutu. Eh anasema kabla ivokuwa kati wa Rutu, nilivyo itakavyokuwa katika eh okay nita kuja lakini Biblia nasema, baada ya kinanu kuingia ile wameingia tu Mungu hakupata hata kamuda kakitoa nafasi. Mara moja mvua anasema alifungulia juu na chini. Mvua ilikuwa inyenesha kutokea aridhini na ilikuwa inyenesha kutokea mji mbinguni. Yaani matunda yalitoboka kuanzia juu mpaka chini. Kwa hiyo ukikimbia juu unakutana na mvua, ukishuka chini unakutana na mafuriko. Eh, anathema, Mungu hakusubirisha na ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sina muda wa kwenda kule kwenye mlango wa, wa nane, anasema kulikuwa kuriku, kuna baada ya Mungu kuchukua watu wake tulioona tulio kama okay soma soma kidogo kwenye ufunuo wa saba watu walitokeza mbinguni baada ya watu kuchukuliwa na wale wengine 144,000 kotiwa muhuri kwenye paji la uso anasema ilipita kama nusu saa tu ndio Mungu akaanza kunyesha moto kutoka mbinguni na kwanza yale mapatilizo yake na Kristo anasema kama vile ilivyo tena sehemu nyingine kiongoza anasema mkumbuke mke wako ah warutu e. Azima, lazima mkijamuo kuingia kwangu muingia katika Yesu Kristo muingie wazima wazima na msijivute vute na mjue kwamba hakuna muda wa kusubiri Mungu hana hatakuwa na muda wa kusubirisha tena ataanza kwa hiyo tunaona tukio linalotokea hapa sio la kawaida Mungu anaua viumbe vyote kazi aliyokuwa ameifanya mwenyewe lakini utaambiwa leo Mungu ni mwenye rehema na anapenda sana juzi nilikuwa kwenye msiba mmoja nikasikia kawimbo fulani mbona ni mwema ni mwema sana bwana ni mwema Mungu Mungu huyo Mungu anaye uwa viumbe vyote akabakiza watu wa 8 Mimi ndio namtaka mimi aa ah, wewe hupendi watu basi Mungu apende watu kwa sababu hivi tunavyosema ni wa Mungu mwenyewe Tunasoma kwenye Biblia Eh huo wimbo ameutoa wapi sijui Mungu ni mwema kabisa kabisa lakini hauvumini dami na hauvumini watu wasio tayari kumcha. Kwa tunaona kwamba Mungu anaanza kuchukua hatua Kari dhidi ya dami na anaanzia hapo anaendelea mpaka leo hii. Hajawahi kurudi nyuma na jinsi muda kila muda unapita eh ndivyo anavyoendelea kuimarisha anaendelea ku, ku, ku, kutumia eh, nguvu nyingi vid katika kuiangamiza dhambi Unajua kama Mungu mpaka atalazimika kuichoma hata mbinguni Anasema mbinguni za sasa mm. na dunia zimewekwa kwa ajili ya moto Unajua kwa nini Mungu atakuwa anahangaikia na kuichoma vyote hataki kuwekwa na mabaki ya dhambi popote pale Hata huko mbinguni ambapo kina shetani waliowahi kufika aone ngoja nimpa fute kabisa nitengeze Amen. Aki kabisa. Mm. Eh na mbinguni mpya na inji mpya sitaki ani harufu ya yote ile ya uchafu. Sasa kwa hiyo tunaona kama Mungu taswira ta, ta, ta, yake ni ni ni ni, ni, ni galika na Yesu anakuja kuirejea na kama ilivyokuwa wakati wa garika ya Nuhu na ya Rutu kule Sodoma na Gomora ndivyo itakavyokuwa wakati ujao. Na ndiyo huu tuliopo. huu hunaotujia tutamshukuru Mungu katika hili Mungu tutamshukuru kwa maafa zake na mababa kaendelee kutu. Onya pia Mungu endelee kutuongoza mfanye. Tukaendelea mababa kutamani kuisikia kweli yako hata kama kati mngine haivutii. Mungu sura kama hii haivuti kwa sote unao wana wanadamu atendadangami wanaouawa wanaangamizwa na Kristo katika kubibi kwako na tutuambia kwamba ndivu itakavyokuwa wakati wetu. Ndivyo tutakuwa katika kila kizazi kitakachokuwa hakipendezwi. Mungu tunaomba tukaye anakupendeza na huyu anayeku kufat, anayefuatilia Mungu anatusikiza kutokea mbali mpe neema pia ya kuingia katika safina ya wokovu wako. Fario tunashukuru katika jina la baba na la mwana na la mtakatifu tumaini tulipokea. Amen.